«Тоді я дізнався, що ви рятували людей там, у тумані, де загинув мій Антон. Я дізнався про вас і про клініку, де ви працюєте. Так я знайшов вас, Даринко». Даша не знайшлася, що сказати, і ніяково опустила очі. «Мені було приємно дізнатися, що ви – незнайома людина», намагалися його врятувати Я, я виконувала свої обов'язки медсестри тихо мовила Даренка Ви були поранені, коли надавали допомогу моєму синові Ну так, небагато У вас на руках шрами. І на лобі. Посміхнулася Даша і відгорнула руками вбік Пишний чубчик, оголивши глибоку западену шраму. «Пробачте, Дашо, але мені треба поставити вам особисте питання. Будь ласка. Я так розумію, що ви не заміжня? Дітей теж поки нема? Так. Ще не одружена. Але збираюся». Георгій Арсентійович явно занервував. І Даша знову насторожилася. «Дізнавшись про вас, я відразу ж приїхав сюди, але мені сказали, що ви на лікарняному», раптово швидко заговорив Георгій Арсентійович, ніби боячись, що не встигне сказати щось дуже важливе. «Не встигне або вже не зможе». Тепер, тепер я мушу сказати вам найголовніше. Справа в тому, що у Антона був, у нього він був хворий на СНІД. Зачекайте, мовчіть і не перебивайте мені. Мені дуже важко про це говорити, але я хвилююся за вас. Вам треба здати аналізи на СНІД, і чим швидше, тим краще. Я хочу переконатися, що ви через кров не заразилися. Даринці земля пішла з-під ніг, і в голові так зашуміло, немов її вдарила блискавка. Вона не чула більше слів, і світ, який вона зовсім недавно так любила, став розпливатися перед очима, перетворюючись на темну, Непрозору пляму, що швидко збільшувалася. З великими труднощами Даша зуміла глибоко вдихнути і запитала, «Ви впевнені у цьому?» «На жаль, так», – відповів чоловік і низько опустив голову. Даша, це не означає, що ви обов'язково інфікувалися. Просто вам треба перевіритися». «Здати аналізи і переконатися, що у вас усе добре». «Ідіть», – видихнула Даринка. «Я... я хотів би...» «Ідіть і не з'являйтеся тут більше ніколи», – сказала Даша сухо, без єдиної емоції в голосі. «Може... може вам знадобиться моя допомога? Я міг би...» – чоловік простягнув їй візитівку. «Не знадобиться» глухо промовила Даринка і викинула візитівку в урну. Вона важко підвелася, бо тіло було налити свинцем, і, не прощаючись, пішла до будівлі. Георгій Арсентійович провів поглядом худеньку фігурку дівчини в білому халаті. А від того, що він знайшов Дашу і розповів правду про сина, Йому не стало легше. Він зрозумів, що тепер йому жити буде ще важче, ніж було досі. Розділ 16 Даринка механічно виконувала всю роботу, занурившись у роздуми. Трохи позбувшись стресу, вона знову знайшла можливість думати і аналізувати. Тепер, розкладаючи таблетки по ланочках із прізвищами хворих, вона розуміла, що треба бути вкрай уважною і не припуститися помилки. Даша думала про те, що її нерозсудливість під час надання допомоги потерпілим в аварії можна розцінити як помилку, але як тоді вона могла діяти інакше, щоб не припуститися цієї помилки? Шукати медичні рукавички, щоб затиснути вирвану артерію на шиї молодої людини, з якої фонтаном била кров? Безглуздо. Залишити немовля без штучного дихання, якщо його душили спазми, і кожен його вдих міг виявитися останнім? Ні вона не могла вчинити чинити по-іншому, бо тоді не змогла б жити спокійно все подальше життя. Прокрутивши в пам'яті події того фатального ранку з самого початку аварії до моменту, коли вона сама знепритомніла, Даренка ще раз переконалася, що зробила все правильно, а те, що Антон був хворий на снід, іще нічого не означає. Даша могла підхопити інфекцію або ж її уникнути. Дівчина подумала про те, що з дитинства вона мало хворіла, рідко застуджувалася і примудрялася приходити до школи навіть тоді, коли всі хворіли, а учнів сиділо за партами п'ятеро з двадцяти п'яти. «Значить, у мене гарний імунітет», – зробила для себе утішний висновок Даша. А це означає, що маю багато шансів не підхопити віл. Трохи втішившись такою думкою, Даринка все-таки стала міркувати про те, що треба перевіритися. «Береженого Бог береже», – згадала вона, як любила повторювати її бабуся, і вирішила, тепер треба поговорити зі святкою, яка підробляє в лабораторії клініки. В день обидві дівчини працювали переважно на прийомах хворих у кабінетах лікарів, а в інші зміни йшли то на чергування в стаціонар, то на виклики до швидкої, то в лабораторію, як Світлана. Деякий час Дашу мучили сумніви, чи варто довіряти подрузі, але це тривало недовго. Вони завжди довіряли одна одній своїй маленькі таємниці, і до цього часу Свідка, незважаючи на всі свої вади, ніде не розпускала язика. Та й кому Даша могла ще довіритися? Свідка добра, думала Даша, даючи кабінетові лад. Хоч що траплялося, вона завжди була зі мною поряд. Мабуть, вона мені, як сестра, Світлана була ще в лабораторії. «Ти сьогодні в ніч залишаєшся чергувати?» – запитала Даринка, входячи до приміщення, що сяяло білим кахлим на стінах. «На швидкий нікому чергувати. Будемо ніч кататися. А що робити? Гроші зайвими не бувають». Веніамін перестав спонсорувати, – нерозумно пожартувала Даша – і тут таки їй стало незручно за свій жарт. «Ну, можна було би більше давати», – сказала Світлана. «А ти чому не йдеш додому?» «Сніданок на столі, твій клопіт, не забула?» «Пам'ятаю», – відповіла Даринка і сіла на стілець. «Утомилась я. Не знаю, чому». «Та ці хворі доведуть до того, що з ніг звалитися можна». Кожен день стабільно знайдеться одна людина, якій обов'язково щось не так. Їх нам Бог за статутом приписав, чи що? Святику, ти не думала про те, що ми з тобою як дві рідні сестри? Не думала, але знаю. А що тут дивного? Виросли разом, живемо разом. І додала, поки що. Так, поки що. Промовила задумливо Даринка. Рано чи пізно нам доведеться жити нарізно. Ми будемо з тобою спілкуватися і далі. А ти хіба проти? Хто в нас тут є з рідних? Нікого. А ми з тобою, начебто як родичі вже. Народимо дітей, будемо одноводно їх хрестити, станемо рідними по закону і перед Богом.